Gero, bueno, eh, planaren eh esaur, eta ezarpen maila dagokionez, ba bueno, esan beharra dago eh, datuek adierazten dutela, ba 2009 urtian, bere ezarpen mailaren lehenen urtean, ba uneko 11ean eh, zela ekintza plana eta 2010 urtean eh uneko unekos eh 8ean Bai, orduan, bueno, horrek ematen digu, eguneko sazpian, barkatu. Horrek ematen digu, ba, lehenengo bi urtetako ezarpen maia, ba, izan dela eguneko emesortzia. Bai, orduan, zer esan nahi du eguneko emesortziko datu honek? Ba, bueno, e, gainontzeko erkidegoarekin, erkidegoko e, gure eta mainako eta ezagarriko herriekin konparatuz, ba, bueno, esan leike, ba, ezarpen maila ba, jusiagoa dela, beste herriekin alderatzen alderatzen badugu beste herriiek herrien batazbesteko ezarpen maila lehenengo bi urtetan izaten baita ehuneko e, eta bi 0,, bezi. Eta horrek adierazten dizkigu edo hortik ondorioztatu dezakegu, ba, ezarpen bueno, maila e, ez dala izan guk, e, edo guok nahi nahi genukena, eta horren bestez ba, bueno, aurretik badauko gula lan franko egiteko, ez? Zan naide denon artean ba, politikoak, e, teknikoak eta, bueno, gudal maian e, ba, bizkat nola baita esateko etxeko lanak egiteke ditugula. Eh? Hortaz gainere, ba, esan behar da, beste aldetik begiratuta, ba, bueno, e, ekintza plana lehenengoa izan da, ondarribiko Udalak onartu duena, badire Udal batzuk ba, bueno, bigarren eta inkluso irugarren ekintzaplana abian daukatena, eta lehenengo ekintzaplana izateko ba, bueno, naik e, datua ere ez dela ezkorra, ez? nahi bueno, esan ekintzaplanaren eguneko OEMS hortzia bete da dagoeneko suposatzen da zei urtetan bete behar dela, ordu, nik uste ba, bueno, Udalak bitarteko gehiago jarri behar dituela ekintzaplana gauzatzeko, baina bai lortu dugula Lortu dugula eh agenda 21 diagnostikoa eta ekintza plana abian jarri eta horieren ikuste dut importantea dela, se bueno, horrek adierazten du ba martxan dagoela eta hau dala ba, atzera eh egin ezinezko eh, bide bat, ez? Ekintza plana eta Hondarribiko Hondarribiko udalaren eh konpromesua igonkortasunaren E, alde hartua dago eta horrek ez dauka atzera bueltarik. Beste gauza ba dira erritmoak, ez? Eta erritmotan, ba, bueno, esan behar da, eta nik uste dut piskata autokritika egin ez. Ba, bueno, geio egin genezakela, e, baina hala bueno, e, izan da, eguneko emesortzia, eta nik uste dut ba, bueno, e, bidatu horiek, ez? alde batetik geio e, e, lan du behar dugula, baina beste aldetik ere ba, bueno, hor dagoela hori eta hori, horrek e, bide bat markatzen dula. Bueno, Onda ribikoekin zaplanak sazpi e, lerro estrategikoak ditu eta betekizun maila e, ba ezberdina da e, zera e, lerro, lerroa buen artean, ez? Hor bueno, esan genezake bosgarren lerro, lerro estrategikoa mogikartuasuna eta irigizgarritasun iraunkorra deritzona e, betekizun maia ba oso altua dela, eguneko hogeita amaseikoa e, amazeik, delarik eta dibidez Ba bueno, bajuenetakoa ba, izango litzateke 108rekin ba bioanistasuna eta paisaiaren babesa, eh?